במלחמה בגן עדן ישראל, ארצנו הקדושה, לא ישנה ולא נרדמת, גם לא אלוהי ישראל, שמגן כל הזמן על עמו היהודי כדי לנצח במלחמה נגד אויביו רוסיה, איראן, טורקיה והשדים. אנחנו לא מפחדים מהאויבים שלנו. נילחם בהם עם אלוהי ישראל. הרשו לי לשתף אתכם מדוע אני חושב כך. מלאכים הם החיילים של צבא אלוהים. הם יצורים רוחניים. לפי התנ״ך, אין להם כנפיים. שדים מהווים שליש מצבא אלוהים. אלו לוחמים או מורדים שבעבר פתחו. במלחמה קוסמית נגד אלוהים. המנהיג שלהם הוא יצור מלאכים הגזה של קרובים עם כנפיים בשם לוצי אפר או שטן. אלוהים ברא את המלאכים להיות כמו הרוח או להבת האש. שדים מתכוננים למלחמה על הפלנטה שלנו ובחלל, אז הם בונים את העצמים המעופפים מתתמימים והתתקרקעיים שלהם ואת המבנים מתתקרקעיים שלהם. אכן, שדים הם מורדים. שליש מהיצורים המלאכים מצבא האל. המנהיג שלהם הוא השטן. הוא קרוב. האם המלחמה בגן עדן בהתגלות 12? מתאר את עת נפילתו הראשונית של השטן או את קרב המלאכים של סוף הזמן? בואו לקרוא את ההקשר, ואז פרצה מלחמה בגן עדן. מיכאל ומלא נלחמו בדרקון, והדרקון ומלהקיו התנגדו. אבל הוא לא היה מספיק חזק, והם איבדו את מקומם בגן עדן. הוא הושלך על ידי הדרקון הגדול? כי נחש קדום בשם השטן או השטן, המוליך את העולם כולו שולל הוא שלח ארצה, ומלא אחיו איתו. ואז שמעתי קול רמב"שמים אומר, עכשיו הגיע הישועה והכך ומלכות. אלוהינו וכוח משיחו. כי מאשים אחינו ואחיותינו, המאשים אותם לפני אלוהינו יומם ולילה, יופל. הם גברו עליו בדם הכבש, בדבר עדותם, הם לא אהבו את חייהם עד כדי פחד מהמוות. אז שמחו השמים ואתם השוכנים בהם, אבל אוי לאדמה עולים. כי השטן בא אליך. הוא מלא זעים כי הוא יודע שזמנו קצר. כאשר ראה הדרקון שהוא נזרק ארצה, הוא רדף אחרי האישה שלדה בן זכר. הקרב הגדול האחרון של המלאכים וגירוש השטן הסופי מגן עדן מתואר בפרק. השנים עשר של ההתגלות. בכיתה זה, יוחנן רואה מלחמה גדולה בין מיכאלים הלהקי אלוהים והדרקון, השטן, והמלאכים או השדים הנופלים שלו שתתרחש באחרית הימים. השטן, בגאוותו הגדולה ובאשליה שהוא יכול להיות כמו אלוהים, יוביל את המרד הסופי נגד אלוהים. טעות נפוצה היא שהשטן והשדים שלו נכלאו בכלא שנקרא גיהנום לאחר נפילת השטן. ברור מקטעים רבים במקרא שהשטן לא הודח מהאשמים או מהארץ לאחר המרד הראשון שלו, שקודם לבריאת העולם. באוב פרקים 1 ו-2, הוא בא לפני אלוהים כדי להאשים את איוב שיש לו מניעים נסתרים בעבודתו לאלוהים. בזכריה ג' הוא מופיע שוב בפני אלוהים כדי להאשים את הכביען הגדול יהושע. אכן, פירוש השם שטן הוא מאשים. בספר בראשית הוא ביקר בגן העדן ופיתה את חו. הוא פיתה את ישוע במדבר לפני שישוע התחיל את כהונתו. נשאלת השאלה, האם השטן כבר קם והוא שלחה מאשמים עוד לפני בריאת העולם, אז למה הוא חופשי להיות בשמיים ובארץ? בברית החדשה של התנ״ך השליח פאולוס נותן את ההתגלות החשובה שיש שלושה שמים. בכיתה זה נראה שהוא מדבר על העלאתו לגן העדן השלישי שבו מתגוררים אלוהים האב ישוע. גן העדן השני הוא היקום או החלל החיצון, והראשון הוא האטמוספירה או האוויר שלנו. התנ״ך מציין שהשטן וחלק מהשדים שלא רשאים לנוע במרחב הזה. בעידן זה, השטן והמלאכים הגבוהים שלו עדיין יכולים להתנגד לעבודת אלוהים ולהפריע למלאכי אלוהים בגן העדן האמצעי או השני. הקרב המתואר בהתגלות 12 ירחיק את השטן וחניכיו מהחלל החיצון, הגן עדן השני. כאשר השטן יודח מהגן עדן השני, תהיה שמחה גדולה בגן עדן, שכן המאשים עתיק היומיין יוסר לנצח ממשימתו להאשים ולהשמיץ את הנוצרים הנבחרים. כוחו וחירותו של השטן יוגבלו מאוד. עם זאת, לאחר אירוע זה, תושבי כדור הארץ יסבלו נורא כי השטן יהיה הוא גם ידע שהוא מקשר וייזרק לבור ללא תחתית או לכלא של גיהינום. זה יפתח תקופה של סבל גדול על אדמות. תקופת הסבל, שבמהלכה יפר האנטי-כריסט, מנהיג המלחמה, את הסכם השלום שלו עם ישראל, יחלל את בית המקדש שלהם, יכריז על עצמו כאל, ויתחיל להרוג באופן שיטתי את כל אותם נוצרים שהם סרבים לסגוד לו. אז, נראה שעכשיו הכל ברור והגיוני מדוע שדים בונים חפצים דמונאיים, תת-קרקעיים ותתמימיים כאלה. הם מתכוננים למלחמה הקרובה. האם גם אתה מתכונן להיות עם אלוהים או נגדו?